Затиснутими устами, які утворяються для того, щоб передати його іншим устам. Книги – це здебільшого марнославство, пиха, фальш, облуда. Правду кажуть люди. Які люди, такі їхні книжки. Мусив забрати те, що йому належало, і ще не знав, як його знищить. Удягнув грубого сірого светра і піджак, налив собі і котові решту молока. «Їж, Борзо, котику, бо він чує мене по запаху. Треба йому присвітити, аби не причепився на дорозі». Він помацав долівку і потяг за металеве кільце, замасковане глиною. «Пора, котусю, пора!» Взяв з кута бляшану банку з газом, відкрив, полив льодяною лавку, стіл, столи і солому на печі. Тоді кинув банку в отвір що з'явився посеред хати, якусь хвилю вагався, а потім кинув папір, що наробив стільки клопоту на те місце, з якого мала початися пожежа. А вже потому підхопив кота і зачинив ляду. На краю лаврова розцвіла огненна квітка, що пахла гасом. Ніхто не міг зрозуміти логіки цього підпалу. Натомість на другий день у селі Смільниця в одному вогні горіли книги і архіви одразу двох монастирів – Святого Ануфрія, Лаврівського та Добромирського, а також давні образи, що їх називали у народі Добромирськими мальовидлами. Згоріло те, чому суджено було згоріти, а інші сховали так, що з часом забули де саме. Кострище у Смільниці було гарячіше – і ще тиждень потому курилася купа попелу. Дехто людей познаходив у ньому майже необгорілі книжки, що сильно смерділи соляркою і димом. Той запах тримався в селі аж до весни. Проте тільки чужі його чули. Місцевий люд звик. Не мав від нього жодної шкоди. А попіл від спалених книжок рознесли на весні погородах, які скоро відібрала нова влада. Із лавських ченців ніхто не залишився живий. Всіх чотирьох розстріляли у 1941 році. Список урятованих книг та образів отець Некодим вивчив на пам'ять і наказав це зробити молодому хлопцеві із Хірова, що вчився колись у тамтешній гімназії. А отже, нічого не міг переплутати. Филипп Красицький – образ Йоанна Христителя. Іван Миронців, образ Святого Нуфрія, Петро Внишкевич, Євангелія, рукописне, 1491 року. Семен Лозина, Ірмолой Йосифа Кринницького, 1667 року. Стефан Страшівський, наука Добромельська. Яна Щасного, Гебурта. Клементій Фагараш, опис Лаврівського монастиря, єпископа Перемийського Антонія Винницького, Марічка Звіринська, граматика, Лаврентія Зизанія, Дмитро Паска, печатка Лаврівської обителі, Ганна Олексин, дві вервиці і молитовник, 1705 року, Василько Будзиків, плач, Руської церкви, анонім, 1611 рік. Гриць Волощак, на престольний срібний хрест і покаяння, анонім, кінець 16 віку. Розалія Ступак, чудо на Івановій горі у Лаврові, 1583 рік. Добромий, 1949 рік. Сніг сходив помало, а на північному схилі гори утримався аж до початку квітня. Вітер і дощ, що нарешті здолали ту сілу, зледенілу субстанцію. І Олексій Іванович, головний лікар Добромельської лікарні для психічно хворих, думав, чому подібні заклади завжди розміщують в ущелинах, ямах, куди сонячне світло проникає з великими зусиллями. Або в колишніх замках і монастирях, ніби для таких хворих Шкода навіть будувати просторі, світлі будинки оточені оточенні життєрадісного краєвиду. Тримав свої думки при собі. Просто це була загадка, яку пробувало розгадати не одне покоління радянських лікарів. Крим нього тут був ще один лікар, геть старий. Звали його Адам Віценківич. І своєю химерною вдачею той скидався більше на пацієнта, ніж на лікаря. Олексій Іванович – комуніст і фронтовик, боявся, що сам стане колись таким самим, день у день занурюючись у безпросвітню темряву надломленої людської психіки. Йому було прикро випинитись в такому місті. І заразом шкода старого лікаря, якого вислали сюди аж зі Львова, ніби якийсь непотріб. Лікарня знаходилась у колишньому монастирі на горі, а далі – Піднімались ще вищі гори. Улітку тут, напевно, було дуже гарно. Але Олексій Іванович приїхав сюди пізньої осені.